És a Botticelli-vel való találkozás az konkrétan egy múzeumi séta során történt, vagy egy album, vagy emlékszel ennek a, a konkrétságára? Emlékszem, az anyám antikvárius volt, és rendkívül mennyiségű könyvet hordott haza, ez egy boldogult szocializmus időszaka volt, amikor ugye mindenki azt hordta haza munkájéről, ami ott volt, az anyám hál' Istennek könyvet hordott haza, de kifizette, tehát ezt nem mm -hmm. lenyúlta, vagy ilyesmi, csak hogy hát albumok közül is ö, elég sok haza került így hozzánk, és volt egy ilyen akkora olasz reneszánsz album, amit hát még ma is alig tudok felemelni, nem tudom, hogy honnan szedte rá, de és valami orosz kiadás volt, és az, az volt az, amiben ilyen nagyon-nagyon jó minőségű reprodukciókon ö, szerepeltek reneszenzkora reneszánsz illetve reneszánsz festmények, és én a, a, a Boticelli-t kiszúrtam magamnak. Botticelli. Boticelli. Persze. De magyarul se tudtam még olvasni, tehát uh -huh. teljesen mindegy is volt, hogy mi van oda én csak a képet néztem. És az irodalmi mesterek, mondjuk, aki egy ilyen találkozás, ami mondjuk nem a konkrét térben történt, hanem csak a szövegrévén egy régebbi auktorral, ott például milyen nevet mondaná? Kostolányi. Ennyire egyértelmű. Igen.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 Ó, ó, ó, a Milla reka verzió. Pekedő koromor, egy napnak született eset beszéd, beszéd, beszéd, beszéd, beszéd, beszéd, beszéd, beszéd, beszéd.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 Mél a repa verzió! Ó, ó, ó, a Mél a repa verzió! Ó, oh, oh, oh, a Mél a repa verzió! Leesett sugarak, hajléka! Törtünetek tükre, szélfoszlány beszáradás, beszáradás, beszáradás, beszáradás. Ó, ó, ó, a mirepa verzió. Ó, oh, ó, oh, oh, a mirepa Valamint ideál embrió kreáció Különbség nélkül rezdül, mint mély egyveleg Fantázia panaszlakat, fantázia panaszlakat Fantázia panaszlakat, fantázia panaszlakat Fantázia panaszlakat, panasz panaszlakat Oh-oh-oh-oh-oh, panaszlakat oh oh, -oh, -oh, -oh panasz A mi la Megy version. ám zavarra lép. van emel, emel, emel, emel, emel, emel, emel, emel, emel, emel, emel,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 La a Míl a Repaversió! Oh, oh, oh! A Míl a Repaversió! Oh, oh, oh! A Míl a Repaversió! Elgátan firká, eltűnés titok, ösztön körzés, állmasterölkész. Inneni onnan is, Innen, onnan is oh, oh, oh. Oh, oh, oh. a verzió. Ah!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 Vagy a sokvágyba, vagy a van miatt, vagy a sokvágymat, vagy a van miatt, vagy a sokványmat, vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Am oh mi -oh -oh. oh -oh -oh -oh. a rep a verzió! A repa verzió, az előbb azt mondtam, hogy perverzió. Elnézésüket kérem, névész címa szerkesztőségben. Péntek orsoly, a íróval, festővel folytatjuk a beszélgetést, a belső közlés mai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 Most a zöldek jutott az eszembe, hogy a legutóbbi kiállításodnak zöld lett a címe, ugye. hogy a, nálad az ágaz tényleg zöld lett, és a színek nagyon fontosak. Meg ottlik az az iskola határon, ugye a BB-nek a mondás, hogy én festő vagyok, és közben mégis elbeszélővé avanzsáv, vagy kényszeredetten elbeszélővé lesz, hogy te egy kicsit modellálod ezt az Otlik regényt is adott esetben. És utána ottlik is fontos szerző vagy. Nagyon. Ott, ugye? Ha jól emlékszem, hogy volt egy Otlik eszéd, egy litera felolvasás, vagy egy alkalom, amikor Otlikról olvastál föl, ha jól emlékszem. Ö, igen, ez tavaly össze volt. Igen, ott Öm... a Báb színházba használ, ugye? Ez egy Otlik parafrázis volt, amit ott felolvastam, mm. igen. Hát, Kosztalényt említettem az előbb, mint, mint akit mesteremnek, ha egyetlen szabad ilyet mondanom, mesteremnek tartok. Hát ottlik a másik, csak ö, sokkal univerzálisabb módon az, mint ezt Kosztalényt én úgy tanultam meg, hogy szétszettem a szövegét, mint a legó kockákat, mert hogy ugye, tehát ez a tipikus nem tudom, más író, hogy ír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 I'm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 most már azt is elárulhatom, hogy a harmadik részt pedig az édesanyjuk fogja elmesélni, illetve az önös saját élete is. És az nehez. első dolog, vagy első motivum, ami megvolt ebből a regény válaszszövegből, az az iker dihotómia volt? Vagy az, hogy hogyan lehet ezt végigvinni ennek a. Többes Ön, számát? Nem. nem? A, ez, ez fokozatosan alakult ki, vagy fokozatosan jöttem rá erre.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 Ültünk a hatalmas pesti bérház negyedik emeletén a halban. Szinte feketék voltak a falak a szobában, és amint felnéztem, láttam, hogy a plafonos semmi bevész. Szédülni kezdtem. A panelben 2,60 a belmagasság, és nagy anyájéknál se volt több fél méternél. Gondolkoztam, miként lehet egy ekkora térben élni, amely olyan magas, mint egy csillagromboló. Húzott a bokámnál a húzott.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 Ült ez asztal fön, mintha ez az ő helye lenne, és kíri meked sorolt Kosztalanyitól. Vécsről hozta fel a kötetet, naponta olvasta. Kimentem a konyhába, ahol anya egy másik nővel cigarettázott. Te vagy a matematikus? kérdezte a nő. Eszembe jutott, mi lenne, ha egyszer nem ezt kérdeznék. Hanem mondjuk, hogy milyen az idő. Hogy dili really like lájkolom olom e a hóesést, mint a britek. Johnnal, apa barátjával, ha nagyritkán itt volt, például hosszan lehetett beszélni a hóról és a madarakról.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 Gnivó, Poczuj, Freedom, Maleńka, Ty, Gnivó, Gnivó, Poczuj, Freedom, Maleńka, Zavierz Mnie, Jądra natury Włożę swój Garnitur z tektury Maleńka Nie zapomnij Włożyć swojej Różowej skóry Z tekinami Maleńka Ty nie bądź Gnidon Poczuj Freedom Bojesz mnie na swoim lśniącym skuterze. W tej nocy. Zrobię ci tatuaże wszędzie maleka. Ja już nie mogę mieć tatuaży. Ja mam wszędzie blizny. Cały zbudowany jestem z Maleńka nie wąt gnidą poczuńka za śmień na plaży, na wzgórze tej nocy wyrosną mi. Woce, płowo wszędzie Widzę Cię, patrzę na ciebie. Jesteśmy stworzeni dla siebie, maleńka Dobry Bóg nas tak stworzył maleńka widzę cię, widzę cię, na ciebie.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 a lift azt lehet, hogy aznap pont működött. Ezt mondjuk egy lakótelepi házban már azért elég nehéz arra visszaemlékezni, hogy melyik nap működött a lift és melyiken nem, de úgy sokszor nem. Uh -huh. De mondjuk nem csak a saját emlékeimből írtam ezt a regényt, hanem mások éjiból is. Tehát, hogy megtanultam meghallgatni embereket, úgyhogy azért ez nem egy olyan életrajzi könyv, ezt, ezt azért, hogy elmondanám. Tehát nem minden velem. Ja, nem, meg azt meg. a kérdést, azt nagyon óvatosan is tenném fel, hogy az Iker párból melyikre hasonlít, az melyikre nem, mert egyszer a Bartok Bélának mondta valamelyik hogy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 És a harmadiknak is tudod már a címét? Nem, nem. Azt még nem, nem. akkor azt a kérdést nem teszem fel. És a fejben írás az a mai napig ö, létező módszered? Tehát, hogy egész egyszerűen tudsz ö, fejben nagyobb, akár nagyobb szövegeket is nagyjából megírni? Szöveg szinten nem, hanem ö, ezt is úgy készítem, el, tulajdonképpen, mint egy freskót. Tehát ö, filmszerűen vannak meg az egyes részek, és akkor megvan a, az a szerkezet, ami hát,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 zenehallgatási szokásai vannak festés közben? Hát nyilván ezt hallgatom, amit szeretek, viszont ez egy eléggé széles spektrum uh -huh. a klasszikusoktól a rockzenéig, a magyar rendegrendig, nagyon sok minden. És akkor a mostani estre mi alapján válogattad a zenéket? Sötét van, tehát festeni nem tudtam már itt a beszélgetés közben, meg a zenehallgatás közben, de bizottság, trabant, szvjetliki, és majd lesz egy Frank Zappa száma a to Heaven, ami majd a adásunk végén hangzik el, hogy mi alapján jött ez a kis csokor össze. Ö, egyszerűen szeretem. Tehát ezeket szeretem. Uh -huh. leg, leginkább, vagy nem. Sok minden mást is. Hát most Vivaldit is választhattam volna, vagy, vagy Bachot, de hát azt gondoltam, hogy kevésbé élik egy ilyen. Mert más az snobnak szlop tűnik, vagy az egy kicsit. De, olyan... hát, hát hosszú időbe valószínűleg nem fértem volna Hát bele. egy volt ember klavír, é. hogy hívják, zongorázni lehetett volna a különbséget.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 Ez szerintem nem fejezhető ki a történet szóval az, ami egy festményen történik, uh -huh. mert hogy ugye a, a történetnek van egy lineáritás, a festménynek nincs. Az Tehát egy az egyben mindig. van. Az egyben van mindig. Igen. Uh -huh. Jó, akkor uh, igazából szerintem akkor most jött el az a pillanat, amikor, amikor még egy újabb kérdést, egy pillanat. Amikor, amikor, amikor meghal... Igen, igen, amikor meghallgatjuk Frank a tervétől Heaven című számot. What's up? of smoke through the trees and the voices of those who stand up We all call the tune then the piper will lead us to reason Buzzone in your head your own Oh, no.